A legelvetemültebb bűnözők, köztük a madárember Robert Straud, Elvin Karpis és Al Capone lakóhelye. A legszökésbiztosabb 90 ezer négyzetméteres terület Amerikában. Alcatraz You under a gun hours a day. 13 hivatalos szökési kísérlet az ott élők elmondásai alapján. Alcatraz, a szikla legyőzése. Vasárnap 21 órakor Aviasat explorer -en.